a crescut și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a unăltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo că să-și lepe de pruncii, ca să nu trăiască. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său,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 Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine o știri cerului, după cum este scris în Cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jert timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloc și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea, vă voi strămuta dincolo de Babilon.